Vă spunem, am găsit la o nouă ediție, la o nouă ediție în care discutăm în jurul unei mese rotunzi de data aceasta, nu știm dacă de fiecare dată va fi așa, uh, discutăm într-un format lărgit ca și data trecută pe un subiect uh, sensibil din viața noastră, un subiect cu care avem de-a face vrem sau nu vrem la fiecare moment, aș, aș îndrăzni să spun uneori chiar la fiecare secundă a vieții noastre. Este vorba despre alegeri și despre cum facem alegeri. Toată viața noastră, de la început până la sfârșit, este însoțită de foarte multe sau... Uh, este suma tuturor alegerilor pe care le facem. Pur și simplu decidem în fiecare moment al vieții noastre ceva. Unele din alegerile acestea sunt alegeri mari, alegeri grele, pe care le luăm cu greutate. Alegeri de care depinde tot restul vieții într-un mod uh, dramatic, să spunem. Alteori alegerile sunt mai ușor de luat, deciziile sunt mai ușor de luat și alegerile sunt mai ușor de făcut. Pentru că vorbim despre lucruri care devin aproape automatisme. Oricum ar fi, avem de-a face cu o decizie pe care trebuie să o luăm în permanență. În ce direcție ne ducem, ce activități facem și de la activitățile banale, de, de exemplu a decide ce anume cumpărăm dintr-un magazin, până la decizii grele, cum ar fi cea referitoare la căsătorie, la a face un împrumut în bancă, la viața sau la atitudinea față de copilul pe care îl avem. la Iată, în ultima vreme sunt foarte multe decizii pe care trebuie să le luăm cu privire la uh, modul în care ne raportăm la copiii noștri, de exemplu, într-un timp în care se schimbă legile foarte mult și suntem puși în fața unor alegeri. Uneori alegerile nu sunt ușor de luat pentru că Principiile scripturii contravin oarecum cu principiile legislației țărilor în care trăim. Așa că a decide, a alege, nu mai este ceva foarte ușor, ci în unele chestiuni devine chiar o treabă complicată. Dragii mei, în seara aceasta, împreună cu mine sunt partenerii mei din, din, din această emisiune. Este vorba de Neluțu, Dani, Cosmin și Adi. Le spun bun venit și sper că împreună vom reuși să dezbatem acest subiect care îl cred foarte sensibil și în același timp cu care ne confruntăm fiecare din noi. Spuneam că aveam de făcut în fiecare zi alegere. Problema care se pune este cum știm să facem alegeri bune. Pe ce anume ne bazăm în luarea acestor decizii și cine ne spune ce este corect și ce nu este corect. Cine stabilește principiile de viață pe baza cărora facem alegerile. Pentru că am vrea, eu cel puțin, aș vrea să iau de fiecare dată deciziile cele mai bune și alegerile să le fac în cunoștință de cauză și ținând cont de voia lui Dumnezeu. Dar trebuie să recunosc că nu de fiecare dată am făcut așa. Uneori am crezut că deciziile mele sunt bune și totuși nu au fost cele mai bune variante alese. De aceea în seara asta discutăm despre alegeri și prima întrebare care vine este dacă vă stabiliți mai întâi un anume algoritm în a clasifica importanța alegerilor pe care le aveți desfăcute. Există lucruri importante și lucruri mai puțin importante. Putem să facem un, nu știu, un top, un clasament, ceva, care din voi poate să-mi spună uh, dacă există un astfel de clasament. Pe, pe baza la ce luăm deciziile acestea? Ce cântărește foarte mult? Uh, ar fi unii care să spună, ok, punem scriptura pe primul loc. Dar nu în toate domeniile Scriptura poate fi deschisă Pentru că unele domenii Deja sunt, spuneam, automatisme În care luăm decizii Atunci la ce apelăm? La niște principii de viață? Există lucruri importante și lucruri care nu sunt atât de importante? Mai întâi vă spun bună seara Cred că fiecare dintre noi Își face un anume algoritm Poate nu îl conștientizăm foarte bine Dar... În mintea noastră este deja setat un anume algoritm, întrucât există în viața individuală și în viața de familie lucruri prioritare și lucruri care pot fi puse pe plan secund. Așa cum un copil, așa cum un om are nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a se dezvolta, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere fizic, eu cred că a ști să faci niște alegeri bune este un proces. Un proces în care la început ești predispus la a face greșeli, însă după o anumită perioadă de timp și exersând acest lucru, a face alegeri, cred că ajungi la un nivel în care poți să, să fii sigur că greșești mai puțin. Nu că nu greșești, ci greșești mai puțin. Cu alte cuvinte, intervine o, o rutină? Uh, nu, nu aș pune o rutină, ci mai degrabă intervine experiența. Uh -huh. Dacă un șofer uh, la primele lui uh, lecții de conducere este praf, ca să zic așa, uh, după ani de zile, după zeci de ani de zile, automatismul de care spuneai Teo, uh, intervine și poate să-și poate să dezvolte anumite abilități, să-și dezvolte anumite reflexe. Cred că ceva de genul acesta este și în privința alegerilor pe care trebuie să le facem. Eu personal cred că există un anumit algoritm pe care ni-l facem mental și în funcție de circunstanțele pe care le avem în viața noastră de zi cu zi, vom avea parte de lucruri importante și de lucruri să nu le zicem mai puțin importante, dar care pot avea parte de o prioritate 2, 2 și 3. Cred că cred că trebuie să facem anumite clasificări, să stabilim anumite priorități. Consider că omul care nu -și stabilește prioritățile va intra în atâtea domenii ale vieții de altfel bune, dar nu va mai fi în stare să iasă din ele. Dacă te gândești la o familie și nu uh, la una chipsuită, la una înțeleaptă, cred că până la urmă familia aceea va avea parte de un haos. Dacă unul sau chiar cei doi parteneri de viață, soț și soție, nu vor ști să-și pună prioritățile în, în funcțiune. Da, categoric afirmația asta este adevărată, uh, pentru că chiar am, uh, am cunoscut o familie, acum că ai spus tu, am cunoscut o familie în care... Uh, el era un meseriaș bun ea era o femeie harnică și la un moment dat au intrat în posesia unei sume mari de bani și pentru că nu aveau exercițiul acesta nu aveau uh, cultura o cultura banului respectiv o prioritate în ceea ce privește cheltuirea resurselor au ajuns într-o postură foarte proastă, deși au avut la îndemână niște resurse pe care cei mai mulți oameni, 99% dintre oameni nu le, nu le au da uh, mai, mai spune cineva ceva la chestia asta cu algoritmul, este, este o logică, este ceva care... Cosmin? Da, bună seara, vă spun și eu. Cred că trebuie să plecăm de la punctul de pornire și anume orice decizie pe care o iau vine în urma primei sau cei mai importante decizii din viața mea și anume ceea ce ne cere Dumnezeu și principiul ăsta l găsim încă din Vechiul Testament, încă din Deuteronom 30, Iau azi cerul și pământul marturi împotriva voastră, că ți-am pus înainte, înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și să ta iubindu-l pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de, a, de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale. Cred că asta e decizia și alegerea noastră cea mai importantă. Dacă la alegem pe Dumnezeu în viața noastră și la început spuneai că nu știi dacă în toate domeniile se aplică principiile Scripturii. Eu pot să fim cu tărie și chiar solicit în seara asta să vă gândiți dacă sunt domenii în care Biblia să nu aibă, să nu aibă un răspuns pentru problemele noastre. Că să să schimbăm legile spuneam se schimbă. doar că uh, nu în toate domeniile putem să scoatem Scriptura și să o consultăm. De principii sunt de acord. Da. Deci, dar, oricum avem toate principiile în Scriptură și atunci uh, știm cum să alegem, care sunt deciziile bune pe care să le luăm, de la lucrurile simple până la lucrurile complicate. Dar cred că decizia cea mai importantă sau legea cea mai importantă din viața noastră este legată de destinul nostru pentru pământul acesta și destinul nostru pentru veșnicie. Ve în momentul în care ne am făcut corect alegerea asta, după aceea nimeni mai simplu și în, în rezolvarea restelor deciziilor pe care le avem de luat în viața noastră. Practic vorbim despre uh... O decizie care influențează inevitabil toate celelalte decizii. Adi? Bună seara, vă spun și eu. ceea ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii al lui Dumnezeu. Dacă lipsește călăuzirea, lipsește și calitatea de fiu. Pentru că dacă te numești ca al lui Dumnezeu, ești al lui Dumnezeu, trebuie să știi să cunoști în clipa în care ai intrat în relație cu Dumnezeu, trebuie să știi că mersul tău de aici încolo este să faci pe plac lui Dumnezeu. Și orice lucru pe care îl faci, Dumnezeu trebuie să fie primul care trebuie să știe înainte, chiar și aproape lui tău. Deși ne numim o țară creștină, dacă nu e, am văzut că dacă nu ești călăuzit de Dumnezeu, ești călăuzit de stele am văzut oameni, am cunoscut oameni unde am lucrat, care la prima oră erau interesați de horoscop și de ce spun astrele, ce spun uh, alte lucruri. Tocmai de în a... vederea lor unor decizii bune. Exact. exact. Și am știu alții care s-au împrumutat din bancă că le-au spus că ziua de astăzi e cel mai bine să iei din bancă. Și... Uh... Și sper că n-au la franci. <laughs> nu, <laughs> posibil, nu mai știu. Nu mai știu că e de mult. Dar... Uh... Dacă nu umbli la pas cu Dumnezeu, orice se întâmplă în afară voi Dumnezeu, ți le asumi și ți le duci. Da, este cumva firească, este cumva firesc cursul discuției din seara aceasta și... Cel puțin până acum am concluzionat că uh, pentru a lua decizii înțelepte uh, este nevoie să ne încredințăm viața lui Dumnezeu și să mergem călăuziți de voia lui Dumnezeu. Uh, pentru mine uh, a respecta voia lui Dumnezeu rămâne o, o dorință permanentă și... Deși sunt un om care vreau să respect voia lui Dumnezeu și în gen... sunt interesat și citesc și în momentul în care am de luat decizii grele, mă documentez și caut în Scriptură, m-am trezit totuși de multe ori în postura de a lua decizii proaste, decizii greșite. Iarăși dacă mă uit în Scriptură, găsesc anumiți oameni ai lui Dumnezeu care sunt trimiși de Dumnezeu într-o anumită parte și totuși, contrar, voii lui Dumnezeu iau în altă parte. Am văzut în scriptură oamenii a lui Dumnezeu care se plimba pe acoperiș, au văzut vecina, i-a plăcut și, deși știa clar principiile lui Dumnezeu, ajunge să ia o decizie proastă. Ce anume poate să influențeze viața noastră în așa fel încât să, nu știu, să omitem, să sărim peste principiile lui Dumnezeu și să ne lăsăm, nu știu, călăuziți de altceva? Pentru că în anumite situații din viața noastră, pur și simplu, deși cunoaștem Scriptura, facem alegeri proaste. Eu cred că nevegherea, cred că intervine nevegherea și rutina de zi cu zi în care ne luăm după ceilalți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Uh -huh. uh, adevărul că e mult mai ușor să iei decizii de unul singur. Dar, uh, bineînțeles, consecințele ți le tragi, dar Uh, trăim într-o lume în care 90% din oamenii pe care îi cunosc iau, iau decizie hot-hoc, repede. Asta fac, asta fac, asta trebuie, asta fac. Rar am auzit chiar și fraze noștrii care spun dacă Domnul va voi, voi face. Mi-aduc aminte de o întâmplare din, uh, uh, de acum câțiva ani în care s-a pus, uh, pus problema să merg în Germania la lucru și uh, mi-am anunțat șeful că plec, mi-am luat concediu, mi-am făcut pașaportele, pe vremea trebuia să merg la Sibiu, să spună, parafa, viza. Am fost la Socri, am salutat, mi-am salutat prietenii, era vorba să merg pe șase luni. Uh, m-au sunat prietenii cu care trebuia să merg, era diferența de o zi, în ziua următoare trea să merg, era totul pregătit. Și seara am stat și m-am gândit, mai, dar tu ca și pocăit l-ai consultat pe Dumnezeu dacă trebuie să mergi sau nu. Imaginează-ți toate bagajele făcute, pregătit tot, totul era pentru șase luni pregătit, și după, dintr-o dată, m-am întrezit eu, pocăitul de mine, că nu l-am întrebat pe Dumnezeu dacă să plec sau nu. Vreau să spun că pe lângă mine au mai fost vreo 20-30 de creștini care, tot așa, s-au pus problema să plece. Și niciunul nu l-a întrebat pe Dumnezeu dacă să plece sau nu. Și m-am dus seara în cameră, am închis ușa după mine. Și m-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și Dumnezeu mi-a spus, nu te duc. Eu îți voi purta de grijă altcumva. Dar a fost ca o voce lăuntrică care am auzit-o. Am ieșit din cameră și am spus soției, nu mai merg, pune totul înapoi. Păi cum? Ce o să zică prietenii? Ce o să zică biserica? Ce o să zică la servici când te duci? Ce o să zică acum toți? Vin ăștia să te ia, tu nu te mai duci. Dumnezeu mi-a zis să nu mă duc greșala mea a fost că nu l-am întrebat dinainte acum suport niște consecințe oricum era să suport și mai mare consecințele au venit dimineața ceilalți să mă ia și le-am spus nu vă supărați să nu mai vin cum? măi voi l-ați întrebat pe Dumnezeu hai mă ce că Dumnezeu ne-a deschis drum înseamnă că Dumnezeu vrea să mergem mă l-ați întrebat pe Dumnezeu nu l-am întrebat întrebați și vedeți dacă trebuie să mergeți. Și am rămas acasă. Am rămas cu un fel de rușine la prima vedere. Numai că ei care au plecat, patru mașini, au plecat și neamțuc, de acolo, le-au furat toți banii și nu au avut nici măcar bani de întoarcere. Ăsta e un episod care l-am pățit eu. Dar cu siguranță sunt atâtea lucruri în care... Efectiv, ca și creștini, copilul lui Dumnezeu este bine să-ți deprinzi lucrul acesta, să-l întrebe pe Dumnezeu la fiecare pas. Doamne, e voia ta să fac sau nu e voia ta să fac? Uh -huh. Dani. Și ca o completare, bună seara, vă spun și eu, uh, un alt impediment poate să fie firea noastră, adică în condițiile în care, uh, urmând de exemplu lui Adi, uh, îl întrepe pe Dumnezeu. Și Înțelegi că Dumnezeu vrea să te ghideze în alt sens, dar totuși tu vrei așa cum vrei tu. Că în cazul a, lui suma de bani. Așa, așa consideri tu că e mai bine. Și asta cred că e un impediment major care să ne ducă în a lua decizii, deci, decizii greșite și cred că în cunoștință de cauză până la urmă. Da, mă miră faptul că de multe ori știam consecințele acțiunilor sau alegerilor pe care le fac și totuși am ales da, uh, Neluțu? Cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Iacov, în capitolul 4, începând cu versetul 13, spune așa, și asta vreau să folosesc ca și o completare la acea zi, Sadi, ca să ne dăm seama că, de fapt, și Dumnezeu este de acord cu, cu o gândire care îl pune pe el în primul plan și, exact cum a zis și Cosmin, prima alegere trebuie să o facem uh, în sensul ascultării de Dumnezeu. Ascultați acum voi care ziceți.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 dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Deci, cuvintele astea, poate în urmă cu vreo 20 de ani, nu ne-ar fi spus atât de multe cum ne zic în ziua de astăzi. Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an sau doi sau trei sau când ne vom putea permite, vom face negustorie și vom câștiga. Deci sunt foarte, și vom foarte câștiga actuale. Sunt foarte actuale Eu nu vreau să condamn pe nimeni, pe nimeni Care a plecat din țară pentru un trai mai bun În schimb Vreau să își pună fiecare Întrebarea dintre cei care au plecat Sau care are, au de gând să plece Ca unul care mi-am pus și eu Întrebarea Și am dorit să plec din țara asta Aș vrea să își pună întrebarea Ce ai de gând? Care este prețul? Negreșit. E posibil să câștigi mult mai bine decât câștigi aici. Dar vezi, nu este cumva să-ți sacrifici viața ta spirituală, relația ta cu Dumnezeu, nu cumva să-ți sacrifici familia, soția, copiii, să te sacrifici pe tine însuți. Pentru că poate aici nu, nu câștigi o sumă de bani decât, un, să zicem, un 300 de euro și dincolo poate câștigi 2000 de euro. Și să zicem că ai rămâne cu banii în mână. Dar dacă ai sacrificat tot, nu cred că este un, un, un preț prea bun. Cosmin? Spuneai de faptul că luăm decizii greșite, deși știm uh, care ar fi direcția în care trebuie să acționăm. Aș vrea să vă dau două exemple personale. Uh, când am luat decizii greșite? În primul rând, când am avut o relație bună cu Dumnezeu. Atunci n-am conștientizat principiile lui Dumnezeu, deși le știam, dar nu le trăiam. Asta ar fi o situație în care dau seama din viața mea că am luat greșit, decizii greșite fiind mai departe Dumnezeu. Acum știm și nu vreau să super spiritualizez, dar cred că și voi sunteți conștienți că în viața noastră sunt momente în care ești pe munte, sunt momente în care ești în vale din punct de vedere spiritual. Categorii. Și în momentul când ești în vale, deși cunoști la nivel mental principiile și legile lui Dumnezeu, nu le mai duci în inima ta. Și atunci când nu le duce în inima ta, nu că că iei decizii greșite. Și n ai cum să nu vinovețești pe Dumnezeu. Și un al doilea motiv, uh, când îndu-mă chiar la o experiență personală, m-am rugat foarte mult, am postit pentru anumit lucru sau amite situații în viața mea. Și Dumnezeu mi-a mi spus foarte clar, nu trebuie să mergi în locul respectiv. Am postit vreo doi, vreo doi ani, m-am rugat, aveam o relație bună cu Dumnezeu. Dar nu l-am ascultat pe Dumnezeu, pentru că dorința mea trecea dincolo de dorința Dumnezeu. Cumva ai a a trebuit a să în bovărnace. situația despre care spuneam și, eu. <laughs> exact, da. Deci și știam, deci sunt două, două direcții cumva euh, paralele, dar care au cam același rezultat. Poți să ai și o relație bună cu Dumnezeu, dar să nu asculți, deși da. știi care e voia lui Dumnezeu. Și o altă problemă e când ești departe de Dumnezeu să avești alături de Dumnezeu doar, doar la nivel mental și atunci nu poți să iei decizii corecte. Și mai este iarăși o situație aici care tot în experiență personală, vedeți, aici suntem oameni care le cam comitem, le greșim câteodată și tocmai asta este caracterul emisiunii noastre, vorbim în calitate de oameni care trăim, care ne confruntăm cu ele. Mai este o situație în care eu am luat decizii proaste și anume a fost situația în care, cumulat cu ceea ce spunea și Cosmin, ce spunea și Neluțu, Depărtare de Dumnezeu, dar nu doar atât. Pur și simplu, din neglijență, am alimentat mai mult firea pământească și Dani făcea referire la aspectul acesta, am alimentat mai mult firea pământească. Adică după o perioadă, de exemplu, Poate vi se pare banal, nu știu, unii îți spun că am eu ceva cu Domnul Televizor, dar acum sper să, să nu exagerez. După o perioadă în care avem mai mult timp de, de televizor decât de scriptură, mai mult timp de televizor decât de biserică, de relație cu Dumnezeu, inevitabil deciziile din viața noastră vor fi influențate și de reclame de la televizor și de filme văzute și de, de tot felul de lucruri deci aproape toate lucrurile din viața noastră ne influențează și mi amintesc uh, o decizie pe care trebuia să o iau la un moment dat și care uh, cumva a fost o zbatere mai îndelungată și pe care am luat-o uh, în urma vizionării unui film uh, eu mă uit la filme cam la două, hai să zic trei pe an dar s-a întâmplat să mă uit atunci la un film și am luat o decizie uh, toată decizia mea a fost pur emoțională influențat fiind de istoria acelui film și de ce a pățit personajul din filmul respectiv, cumva eram ca un copil din ala mic care după ce se uită la un film cu împușcături își face și el niște bucăți de țevi pe acolo și împușcă prin casă. Și am luat o decizie din cauza că am alimentat omul firesc și nu pe cel duhovnicesc. Și pur și simplu cu dai să mănânce la câștigă, până la urmă deși știam foarte bine care era uh, voia lui Dumnezeu. Da. Uh, interesant uh, interesantă turnură a luat discuția din seara aceasta și cumva zic eu normală pentru niște oameni care spunem că pretindem, că îl iubim pe Dumnezeu uh, haideți să trec în pasul următor sau în faza următoare cu întrebarea, e clar primul lucru de care trebuie să ținem cont este voia lui Dumnezeu și uh, mă rog ca Dumnezeu să ne dea cel puțin nou care suntem aici în seara aceasta și ascultătorilor noștri, capacitatea să-L pună întotdeauna pe Dumnezeu sau voia lui Dumnezeu cap de listă. Pur și simplu, toate deciziile să fie sub umbrela ascultării de Dumnezeu și voii lui Dumnezeu. Totuși, nu este singurul criteriu, deși este criteriul de bază, criteriul care ne călăuzește nouă viața, sunt și alte criterii de care ținem cont în momentul în care luăm decizii. De exemplu, dacă vreau să mă duc să pă, îmi cumpăr o mașină, ideea în sine nu este rea. Pun înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi spune da, poți să iei. Dar nu doar atât contează, mai sunt și alte aspecte care trebuie luate în calcul. De unde faci rău de bani, dacă te împrumuți sau nu te împrumuți, îți permiți sau nu îți permiți o mașină și alte, și alte calcule de genul ăsta. Sunt decizii în viață, da, Dumnezeu vrea să mă căsătoresc, dar pe care fată o iau cum îmi aleg uh, partenera de viață? Noi acum nu mai suntem în, uh, în conjunctura asta, dar uh, mulți oameni care îmi scriu pe site-ul de consiliere, mă întreabă de unde știu eu dacă e voia lui Dumnezeu cu privire la o anumită fată. Pentru că uh, sunt, uh, sunt tot mai mulți oameni care spun, pune semn înaintea lui Dumnezeu. Dar bine, cum aș putea să pun semn eu ca tânăr? Uh, pun câte un bilețel pentru fiecare fată și aștept ceva... Uh, sunt și alte criterii, voiam să spun, da, Dumnezeu ne guvernează viața, dar sunt criterii. Care ar fi acestea? Sunt anumiți pași, anumite chestii care trebuie să făcute. Aici am o mică glumă pe care o știu mai din trecut. Un tânăr bla prin biserie să-și caute o soție și la un moment dat zărește o soră, merge la ea și spune, domnul mi-a descoperit că doar trebuie să fii soția mea. Și spune, nu cred pentru că eu sunt căsătorită. Deci mai și atenție și cu, și cu da, modul în care îl punem pe Dumnezeu în alegerile noastre. Eu știam de... Să-mi întreb soțul, dacă da, e de acord. Da, de, de variantă asta știam. Da, într-adevăr, Dumnezeu este, este cel care vrea omului binele și pur și simplu ascultând de Dumnezeu, ar trebui să luăm cum, cumva primul criteriu la împlini. Totuși, trebuie să existe și o anumită prioritizare în viața noastră. Și... Hai să mergem tot în trendul ăsta al glumelor pentru că îmi place tare mult. <laughs> Uh, îmi aduc aminte dintr-o carte citită cu mult timp în urmă sub o formă comică era pus tocmai problema asta a alegerilor un tânăr tot așa trebuia să se căsătorească și trăind la țară avea căruța lui, avea calul lui și stătea în, în, în două, ca să zic așa avea de făcut o alegere între două fete care plăceau tare mult una era frumoasă, foc, iar alta nu era chiar așa de frumoasă, dar cu inima era o fată deosebită. Și atunci, mergând el cu pe câmp, intră așa într-o conversație cu Dumnezeu și spune, Doamne, ajută-mă, te rog, să iau o decizie cea mai corectă. Și uite că tot zicem de a pune semne, a stabili noi regulile după care Dumnezeu trebuie să joace, știi? Uh, zice, uite doamne, apropiu de o răscruce din trasa de drumuri dacă las calul de frâu și o ia la dreapta o aleg pe cutare fată dacă o ia la stânga o aleg pe cutare fată în mintea lui exista o anumită alegere spre care ar fi tras, dar vrea să fie foarte spiritual, cam cum dorim și noi să fim de spirituali uh, se apropie de răscruce inima începe să-i bată parcă tot mai tare, cuprins de emoție și la un moment dat, calul se îndreaptă într-una dintre direcții. Nu mai știu, dreapta sau stânga, nu contează. Dar nu în direcția în care trebuie Nu în direcția în care vrea el. Și atunci, într-o fracțiune de secundă, apucă frățul și frâul, hățul de la cal și trage puțin în direcția în care ar fi dorit de el. Bineînțeles, calul în cele din urmă o ia în direcția dorită de el. Zice, oh, Doamne, mă bucur că ai făcut alegerea cea mai bună, că și eu tot în partea asta mă gândeam. Peste ani și ani de zile, însă, avea să regrete alegerea pe care a făcut-o. Tocmai pentru că nu a, nu a fost alegerea cea mai bună. Uh, există anumiți pași în luarea deciziilor, era întrebarea noastră. Să revenim acum la lucruri mai serioase. Uh, îmi vine în minte un lucru pe care l-a spus Domnul Isus Zice, vă dau pacea mea. Am ajuns la concluzia după ani și ani de luare de decizii că unul dintre criteriile importante atunci când trebuie să iau eu personal o decizie, este pacea pe care o am cu privire la planul respectiv. Dacă, dacă e ceva care mă neliniștește, dacă am hotărât în inima mea o anumită direcție și nu am pace, consider că nu, consider că nu este bine. Conștiința din fiecare om se spune că este glasul lui Dumnezeu. Glas pe care îl poți înăbuși, pe care îl poți termina, îl poți pune la respect, sau pe care îl lasă, te mustre dacă e necesar. Ne stabilim fiecare dintre noi anumite criterii după care să, să ne coordonăm viața, dar eu personal mă gândesc că pacea pe care o am în inimă este unul dintre pașii pe care îi fac în luarea deciziilor mele. Da, este unul din criterii. Adi Mare să ne mai spună un criteriu. Da. Din experiență pot să spun de obicei, voia lui Dumnezeu e contra firii mele. E, și eu sunt aceeași părere. E contra firii mele. Nu știu de ce se întâmplă așa. De, de obicei, lucrurile care le vreau, Dumnezeu vrea diferit de ceea ce vreau eu. Vrea diferit. E adevărat. Și pacea de care s-a vorbit este, este adevărat. De multe ori, voia mea este o travă a mea atunci când este contrară voie lui Dumnezeu. Și uh, ne mirăm de multe ori de anumite lucruri sau simptome pe care le avem din cauza că uh, am plecat din locul de unde Dumnezeu vorbește, din locul de unde Dumnezeu ne învață. Cu alte cuvinte, vrem să știm care e voia lui Dumnezeu, dar nu suntem locul potrivit. Exact, ca să auzim. da, exact, exact. Da, interesant, Cosmin? Un lucru pe care ar trebui să-l definim încă de la început sunt alegeri pentru lucruri importante și am zis de la început cea mai importantă alegere care influențează restul alegerilor modul în care alegem să-i slujim sau nu în Dumnezeu. alegem să-l să alegem pe El ca și Domn pentru viața noastră apoi arăși urmează o serie de alegeri importante cum ar fi slujba noastră pentru că ea ne influențează restul vieții și restul alegerilor pe care le vom face. Și iarăși, o alegere importantă e soțul sau soția, căsătoria. Da. Sunt uh, alegeri foarte, foarte importante pentru viața noastră. Și iarăși, o alegere importantă e chiar și biserica în care mergem. Categoric. Și poate asta ar fi înaintea alegerii soției sau soțului, în cazul doamnelor. Uh, Astea sunt deciziile cele mai importante pe care un om le poate lua în viață, pentru că influențează viitorul, influențează destinul, influențează restul deciziilor. Dar apoi sunt și deciziile astea mici. Ce pâine mănânc astăzi, dacă o iau astăzi, dacă o iau mâine, dar chiar și aici se poate vedea uh, mâna lui Dumnezeu, chiar și în deciziile cele mai, mai, mai mici din viața noastră, mai neinsemnate. Dacă am principii corecte, în primul rând încerc să mănânc sănătos, atât cât pot. Principiul din scriptură. Apoi, un alt principiu mă, o ăsta de la care cumpăr pâinea plătește taxa sau nu plătește îmi dă bon sau nu dă bon deci chiar și în deciziile mici dacă am principiul de Dumnezeu în viața mea atunci mie nu e mai simplu să iau, să iau decizii și cum zicea și Neluțu pacea e un pace pe care ai un criteriu important pace pe care o ai în suflet în urma unei alegeri pe care ai făcut-o făcut dar uh, sunt decizii care nu au de a face cu pacea cum am zis ce să mănânc, cum unde să mă duc. Astea le pleie din instinct, ale ei în urma, urma relației pe care ai cu, cu Dumnezeu. Dar, Dar deciziile, deciziile despre care spuneam că nu trebuie acolo... să scoți neapărat scriptura din buzunar ca să iei decizia respectivă. Dar ai în inimă. Și dacă da. ai în inimă, atunci da. ți nu mai ușor să iei. Cred că pierdem și multe binecuvântări prin faptul că nu întrebăm pe Dumnezeu de anumite lucruri din viața noastră care trebuie să le facem. Acum aș vrea să fac un pas în care, sincer, mi-e teamă să-L întreb pe Dumnezeu de anumite lucruri. Mi s-a întâmplat? Mi-e teamă de răspunsul lui Dumnezeu. De exemplu, cineva mi-a zis, roagă-te lui Dumnezeu că poate vrea să te muți din oraș în altă parte. Mi-a zis unde nu contează, unde cu siguranță deocată nu m-aș duce și nici nu mă gândesc. Dar roagă-te, poate că Dumnezeu zice să vii aici. Încearcă, până pe Dumnezeu la încercare, noi vrem să vii, noi te iubim, nu știu ce, suntem familia împreună, roagă-te vezi dacă Dumnezeu vrea. Sincer, nici măcar nu am curajul să stau înainte de Dumnezeu, noi să zic, Doamne, vrei să plec din orașul ăsta sau vrei să rămân? Da, într-adevăr, uneori ni teamă și într-o astfel de etapă am trecut recent. De ceva vreme am avut o frământare profundă cu privire la o decizie majoră din viața mea. Răspunsul lui Dumnezeu a fost foarte clar, îl știu, l-am auzit, l-am experimentat. N-a fost de ajuns, Dumnezeu mi-a pus și piedici după piedici și a intervenit într-un mod... Până la un moment dat Dumnezeu pot să zic că mi-a sucit mâna la spate ca să iau decizia pe care trebuia să o iau. Câteodată suntem atât de încăpățânați încât să nu să nu acționăm așa cum, cum vrea Dumnezeu să acționăm. Pentru că și firea din noi trebuie să recunoaștem că încă este acolo, încă vrea să se manifeste și încă o hrănim. Din păcate o hrănim într-o măsură mai mică sau mai mare. Facem o pauză muzicală, după care revenim cu restul de întrebări. Da, deciziile din viața noastră ne dau bătăi de cap la propriu, pur și simplu trebuie să luăm decizii și unele decizii sunt greu de luat. Iată, ne stăm față iarăși un moment în care trebuie să luăm decizii privitor la alegerile politice care urmează cu privire la alegerile președintelui, dar despre asta promit să vă, să vă întreb așa mai pe amănunt în ediția de data viitoare. Pentru că iată, sunt alegeri din viața noastră pe care vrem sau nu vrem trebuie să le facem și este foarte important să decidem în cunoștință de cauză sau principial într-un într timp în care fiecare din acești candidati va încerca să ne impresioneze cumva, să ne câștige cumva, chiar să ne cumpere. Și iată, decizii importante, cred eu că sunt decizii importante și acestea cu privire la societatea în care trăim. Însă, mai avem de lucru pe întrebările din seara aceasta, în momentul în care luăm anumite decizii în viață, spuneam mai înainte, de exemplu, să cumperi o mașină, o casă, să cumperi, nu știu, să investești undeva, să deschizi o afacere, să... pur și simplu sunt tot felul de decizii grele. Se stabilește, da, este voia lui Dumnezeu. Cum luați deciziile respective? Cât de mult cântărește să vă consultați de la specialiști? Cât de mult cântărește să vă consultați, iată, cu un bătrân al bisericii, de exemplu? Cât de mult cântărește să vă consultați cu rudele? Că în momentul în care iei decizii și le iei de unul singur, dacă ești un introvert, te duci pe linie ca trenul înainte, cunoști astfel de persoane, n-ar întreba în viața lor pe nimeni, pur și simplu, și asumă tot, se ducă înainte. Dar nu la toate deciziile putem să facem așa. În mintea mea am stabilit că este o diferență între înțelepciune și inteligență. Categoric. Înțelepciunea este apanajul credinciosului. Inteligența o poate avea orice om, indiferent că este credincios sau că este necredincios. Și vreau să argumentez cu Scriptura. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Deci, cu alte cuvinte, un om din lume, nu vreau să jignesc pe nimeni, un om din lume nu poate să aibă parte de înțelepciune, pentru că înțelepciunea este legată strict de Dumnezeu. Poate să fie un om inteligent, dar înțelepciunea, în, sentul, în sensul scriptural, este legată de Dumnezeu. Om din lume te referi la oamenii care încă nu au un legământ cu Iisus Hristos? Oamenii din lume mă refer la oamenii pentru care Dumnezeu nu este prioritatea number one. Mm -hmm. uh, Spuneai, de exemplu, de alegerea unei mașini, că tot vorbim de cazuri concrete și da. noi vrem să facem chestiuni concrete, să discutăm despre sigur, experiențe sunt de viață, foarte importante să trecem la un lucru foarte concret, ca alegerea unei mașini, să zicem, da? Bun. Uh, inteligența trebuie com combinată cu înțelepciunea. Dacă există oameni în jurul tău care îți spun că vei face o alegere proastă, dacă vei alege chestiunea aceasta... Eu consider că este foarte înțelept măcar să iei în calcul informația respectivă. Și nu din încăpățânare să spui, să spui lasă că știu eu mai bine. M-am documentat M-am documentat și nu contează ce spun alții. S-ar putea să fie poate chiar mica piedică pe care vrea să ți-o pună Dumnezeu în cale. Deci înțelepciunea pe care ar trebui să o ai, trebuie să te facă să te gândești, să iei în calcul cam tot ce-ți stă în cale. Dacă te poți interesa și, slavă Domnului, acum este posibilitate prin fratele nostru internetul, da? <laughs> te poți documenta destul de bine pe, pe segmentul acesta, poți întreba oameni care posedă mașini, poți întreba oameni care repară mașini și să-ți dai seama dacă faci o alegere bună sau, sau una area. Asta legată de alegerea unei mașini. Legat de, legat de alte alegeri pe care le ai de făcut, consider că fiecare domeniu, în fiecare domeniu există oameni cu experiență la care poți apela pe partea aceasta de, de oameni. Pentru că o, o direcție ar fi oare la ce apelăm noi. Ca și credincios îmi place să-mi să spun mie însum și să declar că încerc pe cât posibil să mă, să mă ghidez după Sfânta Scriptură. Și asta vreau să spun nu așa ca să dea bine acum la o emisiune de radio, ci chiar vreau să trăiesc chestiunea asta și vreau să mă ghidez după Sfânta Scriptură. Dar Sfânta Scriptură mă ajută să înțeleg un lucru. Că nu poți să dai deoparte ceea ce se întâmplă în jurul tău și să trăiești așa struțul cu capul în pământ fără să te uiți un pic la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și dacă există oameni în jurul tău care Pot să vadă o realitate pe care tu pur și simplu negi. Da. Categoric este așa. Vreau să vă provoc la o chestiune și mai sensibilă. Cât de previzibile sunt rezultatele alegerilor noastre? De regulă, noi am vrea ca atunci când decidem sau vizualizăm atunci când decidem cât de cât finalitatea decizii pe care luăm. Uh, Într-un fel sau în altul, dacă vreau să mă... Mi amintesc să vorbesc concret când am fost în situația de a alege să mă căsătoresc și pă, întrebam pe Dumnezeu în legătură cu soția mea. Uh, cumva vizualizam, eu voi fi în punct, adică vom avea copii, vom fi fericiți, vom fi o familie reușită care vom lucra pentru Dumnezeu și vizualizam cumva pă, pă, o, o anumită bucată de drum cu consecința alegerii respective toate deciziile noastre sunt, sunt așa previzibile sau unele pur și simplu trebuie să le luăm și să mergem înainte pe drumul ăla dacă ne uităm la Scriptură și versetul pe care l-am citit dinainte din Deuteronom cred că, cred că sunt previzibile efectele deciziilor noastre sau legilor noastre dacă le luăm împreună cu Dumnezeu Dumnezeu promite binecuvântarea. Și îmi place să crede despre mine că sunt destul de logic și nu mă l-ați dus neapărat numai de sentiment sau de anumite trăiri. Uitați-vă doar la istoria. Și aici se poate vedea că decizia, decizia de a fi alături de Dumnezeu îți asigură o anumită binecuvântare. Nu neapărat materială, ci vorba de starea de pace, de liniște, de echilibru în viață. Uitați-vă doar la promisiunea pe care le face Dumnezeu, Poporul Israel. De au ascultat pe Dumnezeu, au fost binecuvântați, sunt toate aspectele. Gândiți-vă doar la națiunile care l-au urmat pe Dumnezeu. Au avut un stat, un stare de binecuvântare și de dezvoltare și de liniște. Gândiți-vă la, la statele germanice după reformă. Da. Au făcut o cel mai bine și sistemele funcționau. Gândiți-vă la Statele Unite ale Americii, în perioada în care au luat ființă ca și stat. Sunt lucruri logice care demonstrează că ceea ce de Dumnezeu și așa și în deciziile simple ale noastre, dacă le luăm împreună cu Dumnezeu, eu cred că sunt previzibile și au efecte pozitive pentru viața noastră. Chiar dacă nu neapărat cuantificabile imediat în efecte extraordinare, da. dar pe, pe termen lung se vede mâna lui Dumnezeu și producția lui Dumnezeu. Și spuneți la început de. Faptul că primești de la tineri, cum știu dacă decizia legată de parteneră e corectă? Întrebarea asta am avut-o și eu și cred că fiecare dintre noi în momentul în care ne-am căsătorit. Am stat, m-am rugat și am zis, doamne, dar cum știu că sunt atâtea fete, unele îmi plac mie, altele... Placție. să placă ție <laughs> și îmi plac mie. <laughs> uh, și în momentul în care, care m-am rugat sincer și am știut că sincer, pentru că era vorba de destinul meu, de viitorul meu și n-aveam niciun motiv să nu fiu sincer n-am tras de hăț într-o parte și alta că riscam să da. și am văzut am știut, în momentul în care m-am rugat pentru, pentru soția mea am știut că ea este cea care e rândită de Dumnezeu și cred că fiecare dintre voastre experiența experiența asta, știi că e partenerul ideal Dani? Cred că predictibilitatea asta de care vorbim poate să fie exact un, un punct uh, prin care să ne ghidăm în luarea, în luarea deciziilor sau mai mult decât poate mai bine spus este să încercăm să, să vizualizăm consecințele uh -huh. uh, și atunci uh, cred că alegerea noastră este mai bună cu ochii minții a inteligenței cum spunea Neluțu dar și prin filtrul înțelepciunii, înțelepciunii spirituale, înțelepciunii de la Dumnezeu. Și dacă vizualizăm consecințele, cred că vom, vom reuși să alegem bine. Pentru Aha. că o alegere bună atrage binecuvântare, alegerea greșită ne duce în altă parte. Problema este că, uh, problema care o am eu e că Dumnezeu nu se grăbește. Uh, eu aș vrea ca Dumnezeu să-mi vorbească sau să-mi dea răspuns imediat când eu pun întrebarea. Dar se întâmplă ca Dumnezeu să amâne cu răspunsul. Ce faci când Dumnezeu nu vorbește? Când Uite, ce e închis? Uite, aici vine exemplul lui Avram. Dumnezeu i-a promis un copil. Și s-a grăbit. Și s-a grăbit să-l ajute pe Dumnezeu, s-a grăbit să-l ajute pe Dumnezeu și datorită acestui fapt și în ziua de astăzi avem... consecințe. ...consecințele. Vedem consecințele, da. Deci ca și iertat a fost iertat, dar consecințele rămân. Categoric. Categoric. Și atunci mă întrebă, dacă bine, dacă Dumnezeu nu vorbește ce faci și trebuie să iau o decizie repede cred că și cuvântul lui Dumnezeu ne sare în ajutor în privința asta cred că și părtășia bisericii frații, oamenii înțelepți din biserică te pot ajuta într-un fel să te îndemne în sensul bun a Cuvântului. În cuvântul lui Dumnezeu scrie undeva nu vă duceți la judecătorii din lume să vă judece ei ce n-aveți între voi n-aveți între voi oameni da. da, Neluțu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 Adică să poți face alegeri corecte în conformitate cu voia Lui Dumnezeu presupune timp. Și exact cum ai spus tu, Adi, Dumnezeu are timpul Lui. Noi vrem să pocnim din degete și să se realizeze, să se rezolve problema pe care o avem. Cred că este o mare binecuvântare pentru copiii care cresc în familii cu principii sănătoase. Ei au posibilitatea de a uh, trece prin această școală, prin această educare în ascultarea de Dumnezeu, au o posibilitate deosebită de a trece peste ei ani și ani de învățătura Sfintei Scripturii și astfel să-și poată forma un caracter bazat pe principii sănătoase. Uh, un om care se întoarce la Dumnezeu, să zicem, la o vârstă de mai înaintată de 40-50 de, de ani, va trebui în timp în timp, să învețe să ia decizii corecte, bazate pe ascultarea de Dumnezeu. Nu cred că într-un an sau doi de credință voi putea să spui, am luat cele mai bune decizii, Dumnezeu m-a ajutat, m-a binecuvântat, deosebit. Eu cred că este necesar să asculți. Povesteam în urmă cu mulți ani cu un prieten de-al meu, eram atunci adolescenți amândoi, și mi-a pus o întrebare. Știi cât a așteptat Isaac până când a primit un copil promis de Dumnezeu. Și am zis, băi, m-am citit din Biblie, dar nu mai mi-aduc acum chiar exact aminte. Și zice, vreo 25 de ani. Și am zis, băi, acum mi-aduc aminte, totuși că erau niște ani, dar chiar 25 ai numărat. o zis, ia Biblia și citește. Da, acum v-aș întreba pe voi, dacă Dumnezeu v-ar fi promis la căsătorie că veți avea un copil, Ați fi avut răbdare de 25 de ani. Vorbind de timpul pe care îl are Dumnezeu. Mă gândesc și la David. Dacă nu mă înșel, au fost mai mult de 10 ani, dacă nu 15, când Dumnezeu uh, l-a trimis pe Samuel de Lăunț ca împărat și perioada în care după aceea a ajuns împărat. N-a ajuns imediat împărat. Da, a fost a o, perioadă o perioadă de 10-15 ani, dacă nu mă înșel, până a urcat pe tron. O perioadă grea de așteptare. Da. și a avut ocazii multe încât să termine cu Saul și n-a făcut-o, că a, făcut a așteptat totuși timpul lui Dumnezeu. Ce chiar îi spune lui Saul da. ai fost în mâna mea, dar nu poți să da. mă ating de tine. Păi el a avut tine. niște principii Aduceți-vă aminte că tot timpul zicea de unsul Domnului, unsul Domnului, unsul Domnului. Saul, eu nu pot să ridic mâna împotriva ta pentru că tu ești unsul Domnului. Și până când Dumnezeu nu te dă deoparte de pe, de pe scena asta istoriei, eu nu mă pot lega da, de ce tine. important pentru un copil al lui Dumnezeu totuși să arve niște principii corecte și biblice în viață. Da. Gândiți-vă, acum și la exemplu, Avram și Lot. Dacă te-ai fi uitat în momentul respectiv la alegerea lui Lot, din punct de inteligenței umane, era cea mai bună decizie, nu? Deși nu avea dreptul să facă uh, alegerea asta, deși el trebuie să lase pe unchiul lui să facă alegerea, uh, Lot face o alegere extraordinară. Dar profitabilă în, în ochii lui. Dacă, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în restul vieților, uh, decizia pe care o a Avram cu Dumnezeu a fost mai bine cuvântată decât uh, decizia lui Lot. Lot ajunge să piardă tot, pe când Avram este dat în tuturor Îndrăznesc să împing discuția asta un pic mai încolo, într-o chestiune sensibilă. Fiecare din noi suntem părinți și componenta care mă frământ acum, pe care o aduc în discuție, este cu privire la copiii noștri. Una din deciziile pe care trebuie să o luăm este cum ne educăm copiii. Este o decizie permanentă, cum ne disciplinăm tot, tot spectrul acesta al educației copiilor noștri. Există oameni care și-au dedicat viața uh, copiilor lor, uh, nu în sens negativ, pur și simplu, și-au făcut timp pentru ei să stea împreună cu ei, să aibă și cu ei, să facă temele împreună cu ei, să iasă împreună cu ei și așa mai departe și totuși uh, previzibil era ca Dumnezeu să... să ca acești copii să, nu știu, să meargă într-o anumită direcție. Pentru că oamenii ăștia au pus înaintea lui Dumnezeu problema. Au mers cu Dumnezeu în tot demersul ăsta. Și totuși se pare că unele din, as, din persoanele astea, parcă cu cât efortul a fost mai mare și cu cât l-a chemat mai tare pe Dumnezeu în, în, în ecuația respectivă, parcă copiilor au luat o în, în direcții bă, total opuse. Și mă gândeam acum... Că, Putem să spunem că este chiar totul previzibil? Da, mie mi-ar place ca bă, băieții mei, după timpul care îl investesc în ei, să facă alegeri corecte, să-l urmeze pe Hristos, să fie pe calea lui Dumnezeu. Dar, sincer, las totuși, îmi iau distanța de rigoare, îmi, îmi, îmi, îmi, îmi, îmi, îmi las <gântul> zona asta de buffer și spun, s-ar putea să nu totuși vor avea uh, decizia lor de luată în viață și uh, vor fi alegerile lor. Previzibil nu cred că poate să fie, uh, însă evident, așteptări trebuie să ai. Uh, și mai mult decât așteptări, cred că trebuie să avem credință. Adică dacă Biblia ne spune învață pe copil calea Domnului și când, când va am nu se va abate de la ea, uh, Probabil că trebuie să învățăm un pic și lecția răbdării și... Apropo de timpul de așteptare. Exact, să așteptăm momentul pe care îl alege Dumnezeu. Și cred că asta este o garanție suficientă. Eu sunt un caz concret în privința asta. Am încercat să fug de Dumnezeu toată viața mea, dar până la urmă Dumnezeu mi-a arătat că fără El sunt nimic și m-a întors la El și asta se datorează lui în primul rând și rugăciunilor părinților și... Deși probabil părinții se așteptau ca la să ei decizia Poate asta. și mai repede, da, da, exact. Eu ce pot să fac e să mă rog pentru fetița mea și o fac în fiecare zi și atât cât pot încerca deciziile pe care le iau să arată ei că îți dependent de Dumnezeu. Și cumva știu că virgule, copiii copiază, și copiază foarte mult părinții, în mod conștient sau inconștient. Și ceea ce îmi doresc e, prin exemplu meu, să o determin pe fetița mea să meargă într-o anumită direcție. Dar n-am cum să, să intervin mai mult decât atât. N-am cum să forțez lucrurile mai mult decât uh, le pot face și decât îmi permite Dumnezeu. Pur și simplu este nevoie și de o anumită încredere că Dumnezeu în modul în care lucrează e cel mai bine, chiar dacă noi vedem că e rău. Exact. Și un lucru, un lucru important pe care l-am văzut și dau un exemplu aici. Uh, am văzut copii care au crescut în familii foarte bune, cu părinți devotați, cu părinți credincioși, cu părinți care s-au iubit, cu părinți care au fost exemplu. Și la un moment dat s-au rătăcit. Unii au rătăcit toată viața până aproape de, noapte, de moarte. Dar nu știu, puterea exemplului și puterea părinților. E atât de, de extraordinar și urmărește pe, pe oameni încât am văzut foarte multe cazuri în care ai că nu mai ai nicio speranță și nicio, uh, nicio port, portiță de ieșire. Și totuși oamenii ăștia văzând frumusețea din familia în care au crescut și eșecul din viața lor, din familiile lor, din viața pe care au avut-o, la un moment dat o să întorc la, la Dumnezeu. Dar este și, interesant. Asta e speranța, și asta este interesant. Este interesant versetul pe care și Daniel l-amintea: învață pe copil care a Domnului și când va îmbătrâni. Nu știu de ce pune Dumnezeu zona asta de așteptare atât de mare, de la copilărie până la a îmbătrâni. Nu știu ce înseamnă a îmbătrâni. Poate să însemne 60 de ani, poate să însemne 40 de ani. Dar totuși este posibil și Dumnezeu ia în calcul varianta asta ca să existe o. Nu știu, la un moment dat o zonă de rătăcire. Nu știu. Pentru că. Dumnezeu vede finalitatea și asta da. e importantă. Noi vedem doar momentele, doar următorul moment, dar da. nu, nu avem capacitatea să surprindem uh, sfârșitul. O completare scurtă, mi-aduc aminte că am citit într-un ziar, într-un ziar laic, like, uh, se făcea un studiu și spuneau că uh, copiii de, de, din familii de pocăiți, copiii pocăiților, uh, chiar dacă nu urmează Religia părinților spunea ziarul respectiv, și se îndepărtează, rămâne foarte impregnat în ei caracterul pe care l-au dobândit în crescuți de, de acei părinți, crescuți în, în, în acel mediu și rămân sensibili toată viața la valorile alea care au fost. Un grad crescut de moralitate. Exact, impregnate în ei. Și cred că, la un moment dat, sămânța aia încolțește îmi dau seama că e foarte greu să investești mult în copilul tău și când crezi tu că te poți bucura de el, Dumnezeu să-ți să accepte sau să îngăduie să lase copilul să meargă în lume. Datoria noastră ca și copia lui Dumnezeu este să mănânc bine. E datoria lui Dumnezeu să facă să crească la timpul potrivit. Mai este un lucru, am întâlnit mult, mulți părinți care, sau cel puțin eu am pățit-o de câteva ori, în care te mândrești cu lucru pe care l-ai făcut categoric. Uite Și ce atunci topia, am crescut. Exact, uite ce, ca el, nu-i niciunul. Și atunci Dumnezeu își ia dreptul să zică, nu, stai că te, te învăț altă lecție, să te zmerești, să încerci, să te rogi mai mult, să te apropii de mine mai mult și de obicei Dumnezeu uh, îți ia acolo unde te doare mai tare, unde legătura e mai tare. La Avram i-a zis pe ți-l ca jertfă pe copilul pe, pe, pe care singurul îl care -ai. Pe care iubești. Pe mm. singurul pe care îl iubești. Că știa Dumnezeu că numai pe unul îl iubește. Și, și asta e o lecție de viață. Și asta e lecție de viață. Da. Neluțu? Una dintre legile... Naturale este ca cel care seamănă să semene cu încredere privind la seceriș. Dacă cineva s-ar duce să semene gândindu-se așa așa nu voi recolta nimic, cred că omul acela are cel puțin o problemă. Și nu va, va semăna. <laughs> nici nu are rost să mai semene că nici nu va secerea clar. Uh, nu, noi, uh, noi semănăm în copiii noștri principii bune și sănătoase. Asta încercăm noi. Problema este că noi facem o alegere dar copiii noștri vor face la rândul lor o alegere. E uite că vine o alegere și se întâlnește cu alta altă alegere. Da? Alegerile noastre sunt noi ne bizuim pe Dumnezeu încercăm să fim plăcuți lui Dumnezeu copiii noștri vrem să-i creștem în ascultare de Dumnezeu. Se prea poate însă că la un moment dat copiii să vrea să facă o, altă, o altfel de alegere. Povesteam cu băiatul meu la un moment dat și am zis eu ca și părinte am datoria în fața lui Dumnezeu să te învăț ceea ce este bine. Ceva de genul cam cum făcea Dumnezeu în Vechiul Testament când a zis să spună înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Tu ai posibilitatea să alegi. Dumnezeu ne oferă liberul la arbitru. Noi Putem să cunoaștem, dar avem posibilitatea de a alege. Dumnezeu ne-a oferit o posibilitate deosebită noi să alegem, că putea să vină să ne impună anumite lucruri. Și am spus băiatului meu, Dumnezeu mi-a oferit această posibilitate ca eu să te învăț pe tine. Eu nu vreau să te constrâng să mergi în direcția în care am mers eu, pentru că n-ar fi corect, nici Dumnezeu nu face asta cu mine. Și nu cred că este corect să te constrâng, tu faci așa, pentru că până la urmă îi ambițiile, da? I-am zis, însă vreau să ții minte un lucru. Indiferent de alegerea pe care o vei face, eu îți voi rămâne, părinte, dacă tu vei alege să mergi pe calea plăcută lui Dumnezeu, mă voi bucura tare mult. Dacă vei alege să te îndepărtezi de Dumnezeu, îți voi respecta decizia, pentru că este decizia ta, dar în inima mea va fi durere. Și am zis, până voi închide ochii, în rugăciune te voi urmări. În rugăciune te voi urmări. Stătea să se uita așa la mine, nu să mai zică nimic. Am zis să nu crezi tu că am investit în tine atâta și că ești copilul meu și să nu îmi pese de veșnicia ta. Să nu crezi. Și cred că asta putem să o spunem fiecare dintre noi, cei de față. Da, e interesant uh, problema aceasta a deciziilor și iată că nu toate sunt foarte previzibile. Putem doar să ne bizuim pe faptul că într-un final, uh, ascultând de voia lui Dumnezeu, va fi o decizie bună, dar nu neapărat va fi ușor de dus și de acceptat pentru noi, nu neapărat voia lui Dumnezeu este una care este plăcută, spunea Nelutu la un moment dat despre pacea pe care trebuie să o simțim și uh, sunt de acord cu aspectul acesta, însă în unele decizii pur și simplu ne sfârșie. și am avut decizii pe care a trebuit să le iau și care a produs ruptură în mine și pe recent am, a trebuit să iau astfel de decizie care pur și simplu îmi dă viața peste cap, m m m mă forțează, să... deci este, uh, nu, nu este confortabilă. Nu este confortabilă și necesită efort și necesită agitație și... Uh, pur și simplu nu toate deciziile sunt, uh, să, să zicem, luăm decizia asta și vom ajunge în cutare loc. Știm doar că luând decizii în voia lui Dumnezeu, indiferent care este traseul, la final... Avem certitudinea, garanția că suntem în voia lui Dumnezeu și că în felul acesta am luat decizia cea mai bună care se putea lua, pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a descoperit-o. Fascinantă tema asta deciziilor, cu siguranță vom mai reveni asupra ei. Dragii mei, deciziile din viața noastră toate sunt pe principiul semănatului. Ce decidem astăzi, vom colege roadele mai târziu. Fie că este vorba de decizii mari, cum ar fi căsătorie, mașină, casă, rate și așa mai departe, fie că este vorba de decizii mărunte. Spunea Cosmi la un moment dat, ce pâine cumpărăm, eu știu, ce biscuiți, ce stil de alimentație adoptăm. Pur și simplu, fiecare din deciziile astea se reflectă undeva, undeva se va vedea. Așa că trebuie să alocăm un, un, o anumită cantitate de timp rămânerii în părtășie cu Dumnezeu, păstrării legăturii cu Dumnezeu, pentru că doar așa, doar rămânând în voia lui Dumnezeu, doar fiind guvernați sau conduși călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, putem să luăm deciziile înțelepte. Discuțiile din seara aceasta în direcția asta au dus toate. Elementul primordial, elementul cel mai important este să-l avem pe Dumnezeu ca și conducător al vieții noastre. Să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și în același timp să căutăm să avem pacea lui Dumnezeu în deciziile pe care le luăm. Până data viitoare... Sper ca această emisiune să vă, să vă ghideze. Exemple noastre personale, chiar dacă nu suntem mai știu eu ce somități, suntem oameni normal, să vă fie de ajutor. Așteptăm mesajele dumneavoastră prin pagina de contact a emisiunii și în pregătirea momentului care va urma în țara noastră de alegeri politice data viitoare o să discutăm puțin nu despre cu cine să votați, nu o să vă spunem cu cine să votați și cu cine să nu votați, ci o să discutăm despre principii. Cum facem, cum trecem printr-un asemenea, printr asemenea moment al vieții, pentru că vom încerca să vedem dacă trebuie să ne ducem la un vot sau nu trebuie să ne ducem. Trebuie să stăm acasă, ce decidem și pe baza la ce. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă mulțumesc pentru participarea dvs. O seară bună!